Fentarthatósági kérdés, és egyszerre a hétköznapi demokrácia kérdését is illeti. Vízmegtartás, víz közbirtokosság, smart régió, ezek a kulcsszavak, cool amiket jeleztél nekem előre. Csapjunk bele a közepével. Igen, hát Vargott vagyok, köszöntöm a hallgatókat. És e, ugye itt a, a vízügyről van szó, ami ugye egy alapvető nélkülözhetetlen. És ugye folyamatosan. Bocsánat, hogy ér. már közbeszólok, csak éppen ma olvastam, azt, hogy ez milyen fontos, hogy talán. Dél-Afrikában, talán Fokvárosban, vagy valahol igen. Ö, ö, víz, ö, ö, ilyen havária van, olyan mértékig kifogyott az ivővíz, hogy, hogy néhány héten belül valami napi másfél liternél többet nem lehet majd szétosztani, mert most is 50 liter alá van korlátozó. Ilyen kvázi egyrendszert igen. kell bevezetni ők. De valahol de... ez már olyan, é, annyira az életnek a része, de nem csak itt, a, hanem, hanem gyakorlatilag mindenhol, a, tehát Afrikában, az Ázsiai kontinensen és hát Latin-Amerikában is, tehát ami persze összefügg, ugye egyrészt ugye a, a népesség robbanással is, és, de hát a nagyon rossz vízgazdálkodással. És tulajdonképpen ez közel vezet ahhoz a témához, ami, ami itt boncolgattunk. Ezt csak, hogy előre mondom itt a, itt a hallgatók számára, és itt a víz tulajdonképpen egy ürügy. Tehát Ugye ez csak egy olyan téma, lehet, a termőföld is akár, tehát minden olyan, amelyik az élet és a közösségi élet fenntartásához nélkülözhetetlen. Ugye, ahogy szoktuk mondani, ugye a település tervezésnél nagyon gyakran használjuk ezt, hogy minden rendszernek a, kapacitása, az a szűk, kapacitását a keresztmetszet befolyásolja. És ugye melyik most ugye a, a nagy, elemek közül, amelyikre azt mondjuk, hogy, hogy szűk keresztmetszetű, ugye ez a termőföld és a víz. Most világméretekben is, de nyilván ezt a közelebb kerülünk, akkor Európában is hasonló. Tehát ezért a, a, a víz ugye nálunk még nem akkora probléma, de jelentkezik. Szóval nem szabad ezt elengednünk. És hogy kerültem bele ebbe a tél, van nagyon érdekes volt. Ez már 20 évvel ezelőtt volt, hogy akkor volt egy környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium. És akkor jött egy jelentés, egy jelentés, hogy a Duna-Tiszak köze, hogy közelből a homokhátság félsivatagossá válik, tehát elsivatagosodási folyamat indult el, és ezt érzékelni is lehetett. És akkor indult egy kutatás, ezt Fontazsebet főszterhezető asszony kezdte el, és részt vett ebben még a Keskeméti Kutatóintézet csatári Bálintal, úgyhogy egy nagyon érdekes társaság volt. És az én feladatom az volt, hogy próbáljam valahogy kimutatni azt, hogy ez egy életszínvonal, vagy egy életnyív, életminőség romlást okoz azt, hogy ez a természetes elem, amit ugye addig ugye nem vettünk figyelembe, mert ugye mindig volt, hogy ez hogyan jelenik meg és hát nagy erőkkel bevetettem magam a küzdelembe, és hát valóban fölmértük, láttuk, hogy már a talajvíz rendkívül mértékben, ugye a szintje csökken, a rétegvíz, az is más érőlékeny, és akkor hát hogy fogjuk meg? Már mondták, hogy a gyümölcsfák gyökerei már gyakorlatilag ö, ugye a felső rétegei elérni már a rétegvíznek, és akkor azt egy, gondoltam. Egy pillanatra csak, csak azért, hogy a logikus is jobban értse, a rétegvíz az milyen mélyen van? Az mélyebben van, hát mondjuk a 8 méter volt itt. De hogy kell elképzelni a vizeket a föld alatt? Hát ugye van a talajvíz, ami közvetlenül a felszín alatt van, de ez különböző rétegű. Hmm. Tehát ugye de ez nagyjából 1-2 méter egy mélytől? 1-2 méter, de hát ez hmm. változik. Tehát mások egy gödölöt, igen, egy normális... Igen. Talajban másfél hát például gönörben kezd külni a Balaton és egy talajvíz. Balaton-velencei tőző gyakorlatilag talajvíz, Igen. és amikor körbebetonozták a Balatont, akkor olyan mértékben visszadúzászott a, be, a déli oldalon a beszivárgó vizeket, ugye az hát a lebetonozott. Hát azért lehet halastalat úgy, hogy kiásnak, azért megtelik vízzel. Na, csak azért mondtam azt Igen. a Balatont, mert Igen. ott, amióta ezt a gátrendszert, vagy gát, hát ezt a strandhoz illő beton átad odaépítették a Balaton partra, a déli oldalon, mm -hmm. hogy ez visszaduzuzta, hogy ez amúgy is nagyon lapos igen, igen. a a vizeket, és ezért ott nagyon-nagyon magasan Na, van igazán, a azért, azért kérdezem, hogy, hogy mire kell gondolni, amikor, tehát amikor az, hogy a, a rétegvíz az mélyebben van, igen. és arról ugye minden, ami a föld alatt van, az nemzeti kincs, nemzeti igen. vagyon, tehát közkincs. A Na, másfél méteren is? Igen, igen, igen. Hát most vannak szabályozások, hogy a kultúrásnál vannak mm -hmm. ilyen szabadságok, meg egyéb, de a lényeg akkor is, hogy közösként, hiszen a, a, a talajban ugye ezek összefüggő rendszert mm -hmm. alkotnak. Na, hogy kerültem el és akkor én belevetettem a küzdelembe, hogy hogyan lehet az élet minőséget valamilyen módon megfogni. Csak arra gondoltam, hogy akkor megnézem, hogy hogyan alakul a gépkocsi eladásoknak a szám a gépkocsi életkora, lakásszám, akkor a, hogy van-e pótkocsi, ugye ez egy ilyen tipikusan egy ilyen vállalkozós réteg ez a Bácskiskon komoly. Igen. És hát bármit vizsgáltam, töretlen volt a fejlődés, de visszamenőleg a 70-es évektől. És akkor nem tudtuk, hogy mi az oka, és akkor persze tovább vizsgálhattunk, és akkor kiderült hogy egy nagyon leleményes társaság, ugye, aki ott a kiskonságon lakik, és uh, ugye a 70-es években elindultak T.S. melléküzemágok. Akkor volt mennyien ilyen viszonylag vállalkozósabb időháztái. És akkor ők ezt nagyon jól kitudták használni. Fóliháztak. azt Igen. is. Uh -huh. Aztán utána jött ez a pálinka bor uh -huh. tehát ezt mindenki ismeri. És amikor már ez is kezdett el lankadni, akkor pont az volt ugye a rendszerváldás előtti időszak, elindult ez a fuvarozási hullám, ugye, ez a Stadler, ugye, amit emblematikus uh -huh. ember. És akkor ugye az is emelte, tehát hogyan tartotta az életcímvonat. És akkor a rendszerváltás után, meg amikor már tényleg úgy tűnt, hogy ne hát akkor most valami változások bekövetkeznek, akkor kitört akkor a délszláv háború, és hát abból is ők hát előnyt tudtak hozni, mm -hmm. hogy a finomhoz hát nem említett. Arról nem is beszélve, igen, hogy, <gül> Azok hogy, is hogy óriási van. bázisa volt. Igen. Igen. De azt mondom, de ez mind valahol egy leleményesség, Tehát most függetlenül a azt hiszem, hogy hogy ítéljük meg, tehát nem tudtuk ezt mutatni. Uh -huh. És ami, ami egy drámai dolog tehát volt... Tehát úgy látszott, hogy egy elsivatakosodott a vizet vesző tájon élő ember, Mintha észre se venni igen, ezt a igen. problémát. Tehát, tehát, mi tehát mintha a tájon a... lehetett látni. Uh -huh. Ugye itt még volt egy más probléma is, hogy, az, hogy a, a víz megtartó berendezéseket vagy a vízelvezető árkokat, mert érdekes módon, ugyezen a helyen a belvíz mindig óresi probléma volt. És ki is mutatták ott a különböző szakemberek, még meteorológusok is, hogy annyira elsivatagosodott már az a terület a 90-es évek közepére, hogyha visszatérne mondjuk a 60-as éveknek az aranykó, amikor mondtam 7 évig nem tudom, nagyon jelentős volt a vízhozam, hogy akkor se érnie el annak a 60%-át. Most mm -hmm. csak az érdekes, ugye, hogy a kutatók ez minden kétséges. De, de volt még ezt még közbe kevetem, ez rendkívül fontos, mert ez egy drámai felismerés volt, hogy kiderült, hogy több tízezer illegális kut volt a, a megyében. Én százezerre emlékszem, de te lehet, hogy az túl sok. Ne? Uh -huh. Ugye nem is nagyon lehetett összeszámolni. Ugye voltak a melléküzemek, voltak a kisgazdaságok. Tehát volt olyan telek, tanya. Tehát ezek nem a háztartásig, mennyiséget Nem csak, nem csak. Használtak, nem, hanem igen, igen, igen jó, volt, volt, voltak ugye, a tanyák, kisgazdaságokkal, uh -huh. akár több kutat is voltak. Tehát ez a vízkivétel is már egy nagyon erős mennyiség mm -hmm. volt. És hát akkor mit lehet csinálni? Hát ezeket nem lehet börtönbe csukni, ugye nyilván ez volt a helyzet. és akkor kezdtem ezen gondolkodni, hogy mit lehetne tenni, mert előbb-utóbb el fog érni ide is ez a, ez a probléma, és akkor gondoltam azt, hogy ugyanazt kéne megoldani itt, mint ahogy a borvidékeknél akkor alkultak új a, a hegyközségek, Erdőbirtokosságok alakultak, és persze, hogy megnéztem a szakirudalmat, régen is, régebben is voltak bányaközségek. Ugyanaz volt, hogy van egy nemzeti vagyon, vagy valamilyen közkincs és arra ugye ilyen egyéni érdekeket telepítenek rá, amelyek aztán ezek gazdálkodnak azzal a nagyon fontos feltétellel, hogy nem lehet ugye ezt végédvényesen felszámolni. Tehát egy fenntarthatósági elvet kell követni, mondjuk a bányaküzségek, ez nyilván korlátozott volt, de itt a lényeg az volt, hogy erre vigyázni kellett, hogy ne fogjon el, hát érdekük is volt, mm -hmm. ne fogjon el a megélhetésük. Mert akkor a a saját megélhetésükkel elfogják veszinti. Igen, ennek ellenére Igen. volt a történelemben, amikor teljesen kirabolták. Tehát mm -hmm. voltak ilyen területek, amikor olyan konjunktúra volt, hogy azt gondolták, mm -hmm. hogy nem számít, most kell. De ez a olajvidékeken is van a világban máshol, Szovjetuniban szóval, volt, amikor ugye a fegyverkezési verseny miatt egyszerűen nem, nem figyeltek oda, és rendkívül hatékonyan vették ki az erőforrásokat. Na, és akkor ebből alakult, hogy akkor mi lenne, a vízre is tennénk ezt. Ott is, és akkor ugye ezt megnéztük ugye a vízrazi szempontból is, és akkor mondták, hogy valóban vannak olyan pici egységek, ahol ezeket össze lehetne fogni. Tehát ezeket az illegális kutakat, és akkor ezáltal lehetne legalizálni. De hogyha uh -huh. együtt termelik ki a vizet, akkor érdekeltek is abban, hogy ez a víz megtartás, hogy ez folyamatos legyen, ez negyen hektikus, uh -huh. minél inkább ki lehessen védeni ugye a természeti ö, ingadozásokat. De És a, még ezt hozzá nem tennem, ez is nagyon lényeges volt, hogy ezt végig éreztük, nem mondták ki a megbízók, de éreztük, hogy ez a Dunatisza csatorna, hogy esetleg ezt föl akarták melegíteni, tehát ez nagyon ott volt a háttérben, nem mondták ki, csak ezt nagyon lehetett érezni. Majd mindig mondták azt, hogy hát nem lehetne valamilyen olyan megoldás, még összekötni a Dunát és a Tiszát, stb. de akkor ugye a Bős-Nagyvonusi ügy még nagyon friss volt, tehát ezt nyilván nem lehetett így fölvetni. De ezt is megvizsgáltuk egyébként, és akkor teljesen rájöttünk arra, hogy ez szükségtelen. Uh -huh. Tehát irgalmatlan költség, tehát óriási beavatkozás a, a természet, de kiszámíthatatlan. És akkor már nagyon jöttek is elő azok a a világban is azok a, a nagy vízi beruházások, amik aztán ugye, ugye nagyon sok mellékhatást ö, váltottak ki. Például ugye a, a Szovjetunióban Unióban, ugye, amikor ilyen ö, óriási kampány volt, hogy ö, az élelmiszertermelés miatt, és, és ugye el adni minden áron, meg kellett a kemény valóta a fegyverekezéshez, bevonták ugye a cseppéket, a meg a, egyéb területeket, és akkor ugye építették ezeket a hatalmas víztározókat, öntözőrendszereket, mm -hmm. bevezették ezeket a traktorláncokat, mélyszántási. És akkor ugye, hogy mondta annak idején, hogy, hogy hát a szója sok bűnt elkövettek, de a legnagyobb bűn az, hogy tönkretették az orosz termőföldet. Mm -hmm. Nyilván nem az összeset, csak az, hogy ez a létfeltételek benyújt bele, tulajdonképpen mm -hmm. egy rövid távú érdek miatt súlyási erőket mozgostottak. És akkor ebből jött ki ez a vízkösség. Gondolat, és akkor ezt szépen megzinésítettük a csatári bányt Idézem, és hát nagyon boldogok voltunk, hogy akkor milyen nagyszerű, akkor, akkor le lehet intézni ezt a Dunatis a csatornát is, ugye? Mert itt az volt a lényege ebben a Dunatisztra csatornában, hogy össze lehet kötni a két vízrendszert, csak ilyen apránként tavacskákkal, kisebb-nagyobb mm. vízest élő, élő vizekkel, tehát nem mesterséges tavakkal. Ugyanakkor meg ki lehet építeni olyan bázisokat is, hogy, hogy ezt a termelést is szolgálja. Ugyanek van van klimatikus hatása, van öntözés hatása, és van gazdasági, nem csak hallgazdasági, hanem turisztikai jelentősége is van. De szállítás is lehetne használni a rövid távokra. Mert ugye ez, ez váltotta ki tulajdonképpen Nyugat-Európában is ugye ezeket az orzási csatornarendszereket, hogy amikor a vasút és a közút megjelent, akkor ezek sok, plána régi utána meg a is, tehát gazdaságosabb, pontosabb lett ugye a szállítási rendszer. Tehát ugye ez a Skóciában van az a híres malom, mm -hmm. amelyik ugye a két tengert, ugye a Atlanti és az Északi-tenger összeköt Edinburgh és Glasgow között, és ott töm, nem tudom, 14 zsilif van, nem tudom én... Oh borzasztó szüdeik tartan, még egyik oldalát hmm. a másikra, és akkor építettek egy ilyen hatalmas malomkereket, amely kiküszöbölte a zsilipeket, ami azt jelentette, hogy a tetején bemegy egy hajó. Ja, egy igen, váltam kis... És a, alul is bemegy egy másik, és akkor gyakorlatilag okay, megcserélik. Mint egy igen, ilyen, igen mm -hmm. mint egy malom, mondjuk. Malom. De mire elkészült, addigra mert ennek már nem volt gazdasági értősége, de most már van, mert hát imádják a turisták, a kenusok, mm. evezősök, és hát nagyon hát jó, jó, jó, mondjuk ezért nem kett. Nem, de persze, de, mm. de ugye itt is, azon, itt is lehetne szállítani, mondjuk adott esetben itt, hogyha a dunat megvalósulna, csak rövidebb távult, azok mm. a terminálokig, amik a, a autópályák, vasutak, városok, környékén vannak. Tehát én értem itt is ész tud venni. Tehát ez volt a lényege. Alatlan érdekes volt a munka, nagyon nagy reményeket fűztünk hozzá, de aztán gyakorlatilag én azt gondolom, hogy minden ilyen dolog, amit így, így fölvettünk, mert majdnem minden munkánál elő kerülnek ezek a dolgok. Ha intézményi rendszer valahogy nem tudja. Tehát egyetértenek az emberek, ugye azok is, de hivatalos emberek is, és aztán, amikor be kéne illeszteni a, a, a munkamenetbe, intézményesíteni kellene, akkor, akkor valahogy az egész megreked. Miért? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog. A, a, tehát ugyanezt tudom egy kicsit színezni, hogy amikor én a Kármedence Környezetvédelmi Társaságnak elnökségi tagja vagyok, a Balaton felvidékén Kármedence, és ez a legrégebbi Környezetvédelmi Társaság Magyarországon és ott is van egy ilyen nagyon erős vízprobléma, a csatornázás miatt, mert ez van ott egy ilyen ugye, nagy multinacionális asányvíz kitermelő, forgalmazó, palackozó cég, és ez gyakorlatilag olyan mértékben vette ki a, a vizet, később a csatornázás olyan mértékben üzemszerén szállította ki a vizet a medencéből, hogy ez gyakorlatilag a ugye az ottani vízháztartást nagyon megbolygatta. csak mm -hmm. úgy, zárjál mondom, ilyen személyes élmény, akitől mindig vettem a bort, az például csak közölte, hogy mártól kezdve nincs, mert kiszáradt a kútja, mert annyira elment a víz. És hát azóta mondjuk szerencsésebb lett a helyzet, annyiban, hogy ez a, ez a cég, ez ö, hát ugye csökkent a részesedése az ásányvíz piacon, ugye rengetegen beléptek, és ilyen értelemben most nem annyira veszélyes ezért, de ez azért mindig ott lebeg. Ugye mm. itt az a probléma, hogy, hogy ezek a nagy cégek, ugye, hogy a saját üzletmenetüket követik, ők a világpiacon vagy a regionális piacon vesznek részt. Tehát nekik bizonyos millió mennyiségű palack fölött kezdi megírni a, mm. a termelés és az értékesítés. És épp ezért lenne jó például, és ezért javasoltam én akkor, hogy próbáljunk egy ilyen vízközbirtokosságot szervezni a Pont ez lenne a lényeg, hogy a forrástól, a portától, a kisebb cégek, nagyobb cégek, bárki, aki érdekelt ebben, az egy irányba hasson, tehát az, az irányba, hogy annyi vizet vegyen ki, amelyik természetes módon újra termelődik. Tehát azt a fölösleget... Ez, egy, ez a közbirtokosság, ez, ez egy jogi személyiségű valami? Igen, jogi személyiség lenne, vagy... vagy társulat, vagy akár gazdasági társaság is lehet, mm -hmm. tehát attól függ, hogy, hogy milyen formulába jön létre, de hát mindenképpen ugye mivel itt egy előteljes gazdasági tevékenység lenne olyan értelemben, még akkor is, hogyha non-profit lenne mondjuk mm. adott esetben, hogy akkor is nagyon kell szabályozni. De már ez a tagja, kincs... tagja az egyszerű falusi lakos is. Igen, ez volt a mi koncepciónk, mm -hmm. és, és volt egyszer egy nagy ö, hát egy ilyen, mondjam, egy nagy lehetőség, hogy a egy megyei önkormányzat kiírt egy pályázatot, és a pályázatnak ugye az volt, hogy mit tenne ön a vízmegtartás érdekében, vagy valami hasonló volt. Hú, azonnal beadtuk a pályázatot, és nyertünk is. És úgy, hogy a bíráló Bizottságban benne volt a Donántuli Vízügyi Igazgatóság is. Tehát ez csak azért kérdezett, hogy, hogy miért nem valósulnak ezek meg, és ugye korábban az volt minden ilyen, ilyen alulról szerveződő környezetvédelmi vagy termőföld, vízmegtartási, ökológiai, bármilyen mozgalomnál, hogy belütközött valamilyen hatóságba. Mm. Amelyiknek az a felségterülete volt, monopólhelyzetet élvezett, és ezért ugye itt, itt érdekonflitus támadt. Mm. És itt <coughs> ők is javasolták, hogy ez jó, ugye, mert mi megpróbáltuk. Azt. Ez egy egyszerű hatásköri probléma, tehát, hogy, hogy egy ilyen Hivatal, vagy vagy, vagy intézmény, állami intézménynek a munkatársa, vagy a vezetői úgy érzik, hogy, hogy beleavatkoznának az ő, hogy mondjam, hatáskörükbe tulajdonképpen, Igen, két, és ezért elutasítóak, vagy pedig valamit védenek. Hát mindegyik, ugye minden ilyen hatóság. Például védik azokat a mondjuk nagy, nem tudom én milyen. Cégeket, akik, akiket ugyan ugyan formálisan nem, de, de mégiscsak az ő engedélyeik alapján mondjuk használhatják azokat a természeti kincseket. Igen, biztos kimutathatók ezek az érdek kapcsolatok, de, de úgyhogy csak lebontjuk csontvázig, akkor is megjelenik az, hogy van egy nagy szervezet, amelyiknek a hatásköre az országos jelentőségű, vagy akár regionális jelentőségű. És ez ugye nemzeti kincset kezel. Uh -huh. Tehát az ő felelőssége óriási. A munkatervet készít, ugye ez egy stratégiai kincs uh -huh. gyakorlatilag. És ezért erre a, a munkatervre ő gyakorlatilag benyújtja a számlát. Tehát tulajdonképpen, ha most visszaidézem, ugye a Kornai Jánosnak a Hiány című művétemnek egyik legfontosabb tétele az volt, hogy, hogy az ilyen állami cégek, amelyek bizonyos helyzetben, monopól helyzetben vannak, akkor is, hogyha hatóság, akkor is, hogyha ez egy közintézmény, ugye nincs felső korlátja. Tehát nincs az ő költségvetésének felső korlátja. De. Ezért mindig tud újabb és újabb feladatokat, ami, ami jogos is lehet. De akkor ez nem egy pszichológiai ez jogos, kérdés? Hát ugye mindenki szereti ugye a saját megérhetését, a cége megérhetését biztosítani. És ugye az, az hogy ezek a de nekem olyan érzés, intézmények... hogy ilyenkor, hogy itten túlépünk a racionalitáson. Tehát, hogy, igen, hogy igen. Van, egy, van egy feladat, amit, ami, amit meg lehet határozni, és egy fontos feladat, amit el kell látni mondjuk egy ilyen intézménynek. De, de mivel van egy ilyen, egy ilyen emberi ösztönzés a, a növekedésre, hogy többet és a hatalmunkat, vagy a befolyásunkat... De ennek lehetnek szakmai de... is, mert lát még jobb lehetőséget a saját munkája végzésére. Igen, igen. De ez egyfajta önmegvalósítás az ottaniak számára, ami esetleg Abszolút. nem felel meg annak, hogy, hogy az a cél, amit nekik mondjuk el kéne látniuk, hogy az elég lenne a korában. Hát igen, ők igen, ugyanúgy terjeszkednek a korajövatalok, mint rá. a vállalatok tulajdonképpen. Hát, ugye ez a, én, én ezt azt gondolom, de lehetőbbet évedek, hogy tehát én, én nagyon sokat foglalkoztam, a, a, tehát a, azért is idéztem elő a kórnait, tehát én ugye, akkor jártam egyetemben, amikor a, a szocializmus idejében. És akkor ez a, a, hogy hogyan működik ez a gazdasági rendszer, ez hallatlan izgalmas volt. Én tulajdonképpen sajnálom is, hogy ö, ma nincs olyan, olyan gazdag közgazdasági ö, gondolkodás, publikációk ö, sorra nem jelennek meg. Hallatlan izgalmas korszak volt. Ugye, ezt érezte, hogy itt valami nem stimmel, hogyan lépjünk ebből ki. Ma nincs ilyen gondolkodás. De, de azt gondoljuk, hogy most jó helyen vagyunk. Nem tudom, nem, nem tudom, vagy... E, legalábbis a hivatal gondolás az, hogy jó helyen kell legyünk. Még akkor is az volt persze, csak volt egy kétely abban. akkor már ugye, az minek? Jó, de a szocializmusban volt egy olyan mesterséges, hogy mondjam, elképzelés, tehát egy annyira az élettől elrugaszkodott valami. A kapitalizmus pedig, pedig épp fordítva, ugye annak a vadkapitalista formája éppen, hogy a, a, a élet törvényeiből eredeztethető inkább. Nagyon eltúlozva mondom. De a lényeg az, hogy amíg az egyik egy ilyen spekulatív valami, a másik az, az egy ilyen ösztön. Hú, ez nagyon ah, érzgámas dolog. Szóval én, én ezt most itt lehet, hogy furcsa, amit mondok, de e, szerintem nincs hogy kapitalizmus, szólsz, szólsz, csak kapitalizmus van, mert nincs piac, meg nem piac, csak gazdaság van. Tehát, tehát most Iszak-Koreában is kapitalizmus van, csak kevés a tulajdonos, vagy kevés az, aki a tőkejavakat felügyeli. Tehát minden egyes Egységnek, de gazdasági egységnek, mindegy, hogy az egy önkormányzat, tehát a település, megye, ország, város, régió, az bizonyos termelési tényezőkből, javakból, erőforrásokból előállít bizonyos célra termékeket. Hogy, hogy az egyik az fogyasztási javakat fog előteni, a másik az mondjuk hadipari vagy nehézipari. Tehát ez ugye ez egy koncepció kérdése, vagy egy célkérdése. De ugyanúgy erőforrásokból állít elő, Hozzáadott érték alapján valamit. És ez a hozzáadott érték, ez pozitív lesz, vagy előbb-utóbb átfordul negatívba, ez egy halatlan izgalmas kérdés. Én ezzel foglalkozom, ebből írtam a gépapi és, és ennek az egyik ilyen nagy szerkezeti problémája volt ez az ágazati elkülönülés. Tehát volt, voltak a, a mezőgazdaságban, azon is külön voltak, ott a könnyűipar, volt a nehézipar, volt a még nehezebb ipar, volt a bányászat, De. stb. És mindegyik. Ágazát ugye egy érdek szervezeti alakultál. De akkor, ha most visszacsetulok a igen. te kiinduló kérdésedre, uh -huh. ugye víz közbirtokosságra, akkor ugye volt, van szőlőközbirtokosság, Hegy, hegybirtokosság Hegy, heközség, van, község van, bortermelő, ami ugye a termelőké, Földekre van ilyen? Erdőkre van ilyen? Erdőkre de van. ez megint azt jelenti, hogy a van közösség, az erdőre. Ugye volt régen földközösség, falu közösség. Na, de ez az érdekes, hogy van az erdőre. Tehát ez is egy ágazati valami. Van az erdőre, van a szőlőre, talán lesz a vízre, de ez ugyanannak a problémának a, a része, tehát ezeknek, ezeknek is egy körbe kéne lenniük tulajdonképpen. Igen, Még igen, akkor igen. is, hogy ha ezeknek vannak nagyon speciális sajátosságai. Tehát, tehát tényleg, aki a földre foglalkozik, annak van ezer olyan dolog, ami a vízhöz nem kötődik, de nincs vízföld nélkül, nincs szőlő víz nélkül. És tehát a dolog iszonyatosan összefügg. Igen, a hegykösség az egy nagyon jó példa erdőbirtokossága is. Tehát a ugye nagyon szigorú rend van, mikor lehet permetezni, mikor lehet metszeni. Aki a, a támfalakat nem töltja hát az, az gyakorlatilag kiutálják a stb. Tehát nem lehet akármilyen fajtákat, ugye De Jó például a vízre, már a nem vízre, foglalkoznak. De hogy, na, hogy Ugye, hogy? Hát, ugye a cisterna, meg, meg ugye a vezetékes víz mindig óriási problémák voltak a hegyköségekben, persze ugye, függ a magasságtól is. De a, víz, a föld alatti víz készleteknek a kérdése. Hát ugye nekik is, hogyha be akarják vezetni a vizet, akkor egy közműtársulást kell. De a cisterna is, ugye, az egy uh -huh. nagyon fontos intézmény, ugye, mert ugye az egy, ez egy természetes élet. Köszönöm, képen kéne a levegőre is egy ilyen. Hát, előbb, ha utóbb, szűkül, akkor előbb-utóbb. A városokban Na illenem. igen, ez Aha. nagyon jó, ezeket az elemeket mondod. Uh -huh. Ugye, visszatérünk, ugye, az ókoriakhoz, ugye, a, a, a görög filozófusokhoz, ugye, a, a nagy Síz, elemek, mint a. részű levegő. Igen, igen <laughs> és, hát, ugye, nem is tudom, melyik angol filozófus mondta, hogy Hát ugye Szokratész, Platon, Aristoteles, ezek megalapozták ugye a filozófiát, minden további azóta csak egy ilyen lábjegyzet, vagy, uh -huh. vagy könyvtárművítő intézkedés. Na, és akkor a, na, nagyon fontos, tehát ugye a, a víztermelföld, ugye ezek szűkülő erőforrások. De ide tartozik nagyon szerves módon, ennek már kezdek hírnök hírnöke lenni, hogy én például a napenergiát rendkívül veszélyesnek tartom. Miért? Elmondom, tehát, tehát ugye azt mondják, a tudósok nem tudok de hihetőnek tűnik, hogy a mai földi életszínvonal föntartásához, tehát a legszegényebb országtól a legadalban, másfél földre lenne szükség. Tehát többet fogyasztunk hát a el. a civilizált, ugye civilizált életmond mellett. Igen, azt mondom, hogy a mai életszínvonalat föntartanak de a klóbuzon. De egy átlagos nyugati életszínvonalat kell álpul venni. Nem, nem, én azt mondom, hogy Magyarország itt mondjuk vagy de, de, de. Ugye itt van már ez a Mert ökológiai lábia. Magyarországnak lépjük túl a szemest, nem, jóval, jóval több, több többe, többe, mi már Mindig változik, ugye? A magyarországi nálunk alacsonyabb színvonal is már túlzás. Igen, igen. Tehát uh -huh. ugye ez nagyon bizonytalan ez a mérés, de azért érezzük, hogy összetett igen. igen. Nem, nem nem igen. vesszük el. És ezért uh -huh. van egy ez a túlfogyasztás miatt. Ugye, van egy óriási energiaigény, tehát állandóan van egy energia energiabővítés iránti igény. És ö, ugye a, azok a hagyományos, most, most ugye még hagyományos, ugye a kőolaj, földgáz, ugye, mondják, hogy szűkül, atomenergiával, rengeteg problémával. Mm -hmm. van. Akkor ö, ugye mit a szén szennyező? Akkor ugye mi lehet ugye a legkézenfekfő, ugye mondják a, a, ugye, a víz meg a, a szél, én ezeket nem nagyon támogatom, ezeket a szél, ugye ott, ahol van víz, ott lehet, ugye például Ausztria, a skandinális országokat nagyon jól élnek is ará. De a napenergia kínálkozik ugye a leginkább bevonható erőforrásnak, és én, én azt a problémát látom ebben. Hogyha ezt a földi életmódot, ez a túlfogyasztásra épülő életmód továbbra is fönmarad, és ezt energiával, megtápláljuk, és gyakorlatilag egy kimeríthetetlen energia mert a nap kimeríthetetlen energia. Akkor mi gyakorlatilag olyan mértékben gyorsítjuk fel a föld elbuszítását. Tehát, uh -huh. tehát itt van egy nagyon érdekes gondolat, a Kenneth Boldingnak ugye egy ilyen novellias közgazdasztak, ott egy híres mondása, hogy, hogy mondani, hogy aki azt gondolja, hogy egy zárt rendszer, mint a föld, Zárt rendszerben, mint a föld, korlátlan gazdasági növekedés lehetség, és az vagy bolond, vagy közgazdász. a demokrácia mostodását Vargötfűs Bélával, közgazdász település településfejlesztő, a vízmegtartás, víz közbirtokosságról Beszélünk a Smart régióról, még nem is beszéltünk, és hát ez egy alapvetően egy fenntarthatósági kérdés, aminek van egy a hétköznapi demokráciára van egy erős hatása is ez, ez ez nem megy a a, ahogy mondjam, a társadalom szereplőinek együttműködése nélkül. Goldingnek a Idézetével hagytad abba a gondolatot, Szennel előtt. Igen. Tehát ugye az, az volt ugye ez a gondolat, hogy aki azt gondolja, hogy egy zárt rendszerben, mint, a, mint például a Föld a lehetség és a korlátlan gazdasági növekedés, az bolond vagy közgazdász. Uh -huh. És ugye hát ez, ez óriási, ez a gondolat. És, de sajnos ugye az a rossz hír, hogy a Föld nem zárt rendszer mert ugye ott van a fotoszintézis, Ugye a nap föl kell, lenyugszik, érteti a, a növényeket, állatokat, ugye fény nélkül élet nincs. Tehát gyakorlatilag minden nap előáll az erőforrás. De hogyha mi ezt a napot, tehát nem ezt a napsugarat, hanem azt a napot, amelyik ugye, amikor mi forgunk, hogyha az, annak az erejét ezen túlmenően vonnánk be, ugye az energiatermelésbe, akkor is fönnmarad ez a fogyasztási szokásunk, Amire ami, ami a szegény országok is törekednek, hogy a klímaváltozási egyezménynek ez egy problémája, hogy, hogy, hogy nagyon szarkasztikusan fogalmazva, hogy hát várnátok meg, hogy mi is olyan gazdagok leszünk, mi is, aztán mi leim is leállunk. Tehát, hogy ez, ami miatt felső korlát nélküli lesz ez az egész mechanizmus. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a napenergia-hasznú, hogy be kellett mint a nukleáris energia. Mm. Nem a nukleáris, hanem a, a fegyverkezésben az atomfegyvereket. Mert addig, ameddig nem tudjuk ezt a fogyasztó túlfogyasztást valamilyen módon korlátozni, addig, addig egyszerűen. De akkor te ez... egy nehezebb utat javasolsz, mert. Igen, mert és én azt gondolom, hogy itt jön a közösségi lét. önszabályozás ön marad. Igen, itt jön a közösségi lét. Tehát ugye van ez, ez is egy ilyen nagyon Hát híres anekdóta, remélem igaz, hogy amikor nagy Sándor ugye elfoglalta a és akkor hát ugye nagyon művelt volt, hogy Arisztotelisz volt ugye a fő oktatója, és hát gondolta, hogy akkor megkeresi Diogéniszt, ugye, aki a hordóban van, és akkor hát, ugye, elmérkedik napuszat, és hát gyakorlatilag fogyasztási szükség ez a minimális. És akkor oda ment a diogénész, és kérdezte, hogy van-e valamire szükséged? Mondd, Diogénész, van-e valamire szükséged? Diogénész föl, fölnéz, és azt mondta, hogy ne áld el a napot. Ne kard, takard el a napot. Óriási összefüggés. Tehát, hogy, hogy a szellemi javak, ugye azok is, táplálékok, hogy a szellemi javak milyen mértékben tudnák kiváltani a fogyasztási javakat? Tehát természetesen nem az alapvető szükségleteket. Ugye de bejön a Szent Ferenc gondolat is, Szent Ferenc gondolat is ugye, hogy azt mondja, hogy hát nézzük meg a madarakat. Annyit teszek, hogy mennyi kell, akkor a fészket építenek, amelyet akarnak, és semmi másan nincs szükségük, röpködnek és úgy te... Hát nem ez csak egy. Olyat mondtál, amivel szerintem nagyon sokan azonnal állítánk, hogy ez tök jó ezt kell csinálni. De ha belegondolok, hogy itt. Itt mondjuk az oktatás világszerte abba az irányba megy, hogy az emberek ö, ö, ezekkel a kérdéseken ne foglalkozzanak. Tehát vagy valamilyen technikai dologba csiszolják a képességeiket, de lehetőleg a világ összefüggésével ne foglalkozzanak. A komplexitás. Komplexitás. Ez nulla. Vagy és van egy óriási tömeg, ami, ami mindenütt jelen van Magyarországon is, ugye panaszkodnak, hogy, hogy, hogy csökken az oktatás színvonal, de mindenütt, hát elég, mindig, mindig az angol példák jönnek, mindig onnan jönnek a 12 éves, meg 13 éves gyerekszülők, és, és földbuta emberek, és izék. nem tudom miért termelik ki, a proletariat is ő is hazája egyébként, uh -huh. tehát nyilván létezik ez a réteg ott is, hogy van egy, egy olyan tömege az embereknek, akik olyan mértékig, hogy mondjam, nincsenek tudatában annak a valóságnak, amiben élnek. Tehát nem akar most azt mondani, hogy ők ostobák vagy buták, hanem egyszerűen egy, egy, egy államvilágban töltik az életüket, egészen rövid távú az óruk előtt levő célokkal, és semmit nem látnak abból, hogy a világ nem is értik, hogy a világ hogy működik. Tehát ezek az emberek... Ezek, ezek sorba fognak állni a bevásárló kosaraikkal, és nem értik, hogy ők akkor miért nem kaphatnak. Nekik az kell. Ők, ők bele fogják tölteni a benzint és a mindent, akkor is, ha már mindenki bicikli jár. Igen, én, én azt gondolom, hogy ez is összefügg a fogyasztási űrülettel. Tehát, hogy éppen itt fogyasztókat termelnek. Tehát, szintén egy anachronizmus, mert ugye azért Hát ez nem is olyan leplezett cél egyébként. Igen, nem leplezett, nem, igen, hogy azért, azért kvázi foglalkoztatják őket, vagy nem is tudom, azért kapnak pénzt. Hát igen, amúgy képen beszéltünk a, a kötelező, vagy hogy melyek ez a, bizt, vagy a fix... Alanyi jogon járó. Alanyi jogon járó, úgy, az aminek az a célja, hogy tartom. a fogyasztást fön tudják tartani, és ez egy ilyen trükkös megoldás. Tehát, tehát egész lehetetlen, szerintem. Tehát, Na ugye, jó, de ne is kanyarodjunk ellen, meg a vízgazdálkodás. ez, a vízgazdálkodásra. ez a végét is megtennék, jó, mert okay, nagyon okay, fontos, okay. Mondjam. mert ugye ez egy közgazdasági probléma. Okay. Tehát, hogyha akkor lehet ilyen típusú, egyenlő elosztást végrajtani, hogyha Természeti javak eloszlása egyelő lenne. Sőt, tovább megyek, hogyha a szellemi képességek, a testi fizikai képességek, az emberi adottságok, azok is egyelő eloszlásra lennek. Mivel nem egyelő eloszlások, ezért minden egyelő elosztás az valahol valakit előnyben részesít, valakit hátányban. Abban a pillanatban érdekkonfliktusok indulnak el. Tehát lehet, hogy fönn lehet tartani, egy gazdag ország fönn tartani, hogy látjuk hogy az olaj. Államok fönnt tudják tartani, ugye a saját állampolgáraik, hát nem tudják már munkára kényszeríteni, a legnagyobb problémájuk ugyan motiválják őket, de a gazdag családoknál hasonlók, ugye azok a nagyon gazdag családoknál, hogy nem tudják motiválni a gyerekeket, unokákat. Tehát, tehát ez idég óráig föntartható, mm. nyilvánvalóan nem lett megméretekben és nem lett hosszabb távon, mert nincs mm. meg a forrás, onnan fogja finanszírozni, mm. csak úgy fogja tudni tartani, mondjuk egy járó magas jövedelmet, tehát munkanélküli vagy érdemnélküli jövedelmet, hogy valami más országot fog kifosztani. Tehát nem lehet másból föntartani. tartani. Hát ez most így is van, mert a, nyilván ez a fejlett országoknak a, a, a nagyon fejlett ipará, iparámból fakadó igen, gondolat, itt, itt biztad... ahol a haszon a bérmunkából van, ami harmadik országban történik. és összefügg a demokrácia jelensége, a demokrácia most, mert ugye belül meg tud teremteni egy nagy egyenlőséget, egy, hogy úgy mondjam, mm -hmm. egy szükségletek szerinti elosztást, vagy legalábbis kicsi amplitúdóval. de ennek a forrása viszont sajnos elég agresszív, gazdasági tevékenységet feltételez ez a világ másik részein, tehát mm. azokkal nem így foglalkoznak. Tehát ugye ez egy nagyon izgalmasnak, és ezért gondolom én ezt a vízközbirtokosság vagy földközösséget is mondhatnék, tehát ahol ezek a szűk erőforrásokra az érdekeket úgy rá kapcsolni, hogy azoknak az újra termelésével függjön össze a a fenntartás és a gazdálkodás. Tehát ez nagyon fontos. Ezért, és a víz azért jó, mert ugyanak van egy ilyen megújuló jellege. Tehát és ez a megújulást, ezt nem szabad bántani. De, De ez nyilván ez keresztülnek felesleget. Ez a, ez, a, ez a vizeknél mindig a, hogy mondjam, a felhőkön keresztül történik? Hát, uh, ahogy keletkezik a víz, igen. Na igen, tehát abban a körben. De ugyanakkor van, van fölösleg is, tehát például beszámolóan el tudunk kalandozni. Tehát, Na nem csak, mert szokták mondani, hogy Magyarországnak páratlan nagy a, a vízkincse. Igen, csak 96%-nak az kívülről jön. Ja, hogy ez nem is a hát, hát a kárpát a világos. Ből, ugye, nem okay. 85 százalék okay. volt, 88 százalék. nincsenek hegyek, de az a szerencsénk, hogy az összes vizet mi kaptuk. Igen, úgyhogy ez az egy az medencéből a föld van, oké, okay, rendben. Ilyen medencé. Mm -hmm. tehát én értem, mi gazdagok vagyunk, de mm. nem ezt is, persze nem akarom ezt bántani, mert vannak a enő vízgazdálkodási terve, még tényleg komolyan foglalkozik ezzel az egész vízmegtartási uh -huh. mechanizmussal. De most visszatérve erre a, a vízre, ugye ez is, hogy ami mindig probléma volt, de ma már kezd ez a ez a gond, hogy ha árvíz van, vezessük el a vizet. Most is a munkáink, a települős uh -huh. az van, hogy csapadékvíz víz elvezetés. Uh -huh. Azt megoldjuk, hogy árvíz van, elvezetni. Tehát már a, ugye már a gondolat is hátborzongató. Majd hát, voltam valahol, ahol Budakeszin a, a, a hölgyek egy rendházba voltam, és akkor ott mondták, hogy a havat most odahorták a, most nem lehet udána autóval, odahorták a fákhoz majd elolvad, és akkor az majd lemegy, Addig nem lehet odaállni az autóval. Milyen máshol pedig autóra pakolják, még az olvadóhavat is. még Igen, és nyomják az, a Dunába. már az autóból, de nem, nem jutna oda mondjuk ahoz a platánhoz, vagy valami, ami ott van az utcas szélén. Na, hát ugye, uh -huh. amikor a tisza -nál voltak ezek a hatalmas árvizek, és kiderült, hogy ez, ez egyre rosszabb lesz, ugye, és egyre magasabb gátakat kell építeni. Akkor utána jött az a Megoldás, ami ugye hát nagyon hát, dicsérendő lehet ilyet mondani, hogy ezek a nagy e, árvíz megtartó, jó, most nem teszem be a, hogy hívták el, nagyon szép szakneve, tehát ezeket az, az árvízeknél keletkező túlzott vízhozamot meg tudják őrizni, meg tudják fogni. Ugye mi egyébként egy... A spanyol vieszk, mert ugye az Árpád korban ugye a foggazdálkodásra pont ezt csinálták, mm. hogyha több volt a víz a folyóban, akkor kiengedték ugye a földekre, mm. és amikor fordíta volt, akkor onnan engedték hát az vissza. Az egész újnak tiszak között, tavacskákkal gazdag, erdős Igen, volt, abszolút, ahol, ahol volt. A halászat volt tőngy mindenütt, volt. Hát mert, mert, mert, és a vizek folytak jobbról a balra, Igen. tehát ahol függ, hogy a folyóban csokkolt, hogy kevés a A 19 es volt is ez Igen. a ez a megjegyzés, hogy, hogy kétharmad hal, egyharmad víz olyan gazdaga uh -huh. volt a -e, Tisza. Na, tehát akkor ugye ezek az árvízmentesítő tározókat hoztak létre, és ennek pont ez a lényege, hogy megtartani azt a vizet, amilyet nem elvezetni, hanem megtartani ezt a vizet, és akkor ebben lehet gazdálkodni. Én úgy ezt gondolom egyébként, bár lehet, hogy ez már nem lehet, én a római partner is azt gondolom, hogy ez az árvíz, nem a római partner meg a Batyány téren kell megvédeni, hanem ez hogy fokozatosan mondja, hogy jön be a, az árvíz, ott különböző árvízmentesítő létesítményekkel lehetne ezt megoldani. tehát mm -hmm. ma már ezek irreális elképzelések, tehát ha belegondolunk, hogy Hát mondjuk Budapest és Kajkányon iparosodott, meg beépült, úgyhogy biztos ez nehezen kivitte hogy... Na de hát a tisztánál is elkezdték felülről lefelé ezeket az árvizmitesítő tározokat létrehozni, órás létesít, nagyon szépek egyébként. Uh -huh. De én azt gondolom, nincs más megoldás. Uh -huh. Tehát különben... De ezt tulajdonképpen ellenem szól annak, hogy ezeket a, a kacsköringokat átvágták. Igen, igen. Tehát ez igen. olyan, mintha most nem állítjuk vissza ezeket a beandereket, ezeket, a, ezeket a nagy folyó kacskaringókat, mert hát a folyó már nagyon hajózható, de tulajdonképpen mégis visszaállítják. Hát én azt gondolom, hogy ugye minden megoldás, van egy barátom, a Balog Péter, az, az mindig, a élő Tisza mozgalomban szokott evékinged, és mindig azt mondja, hogy természetes azonos módon kell gazdálkodni. Tehát nekünk kell a természetet megtanulni. A természet tanítson minket vissza. Uh -huh. Hogy ezben nem hogy mi feladjuk a fürdőszobát, vagy a, uh -huh. <gül> vagy a villanyt, meg ilyesmit, hanem, hogy, hogy ez a mértéktelen túl túlfogyasztás, ez, ez, ez katasztrofális. Tehát... Most ez a víz közbirtokosság, ez... Ez már mozgatott meg embereket? Tehát, tehát van, egy, van egy település, ahogy ezt megpróbáltátok, vagy, vagy beszéltetek ott emberekkel? Én nagyon sok helyen fölmerül, tehát általában mindig valamilyen ilyen konferencián jön ez elő. Uh -huh. Tehát településfejlesztés, regionális fejlesztés, vízkonferencia, tavaly például volt az Akadémia Könyvtárában. Volt egy ilyen sorozat, az éppen én szerveztem, én tematikusan fél évenként váltják a a témákat, most például gyűjtmen mozgalmak vannak, halaton izgalmas mm. egyébként, de tavaly ősszel a víz volt. És e, ugye az a szociológiai Intézet és a, az Akadémiának van egy ilyen agóra program, ahol ilyen témákat mm. fölvetnek. Tehát ott, ott mindig nagyon népszerű mindig nagyon vagyok ezekkel. Mindig, mindig mm. nagyon tetszik az embereknek. Csak ugye mondom, ez az egész... De mondjuk abban a, község a községben, vagy a, a kári azokban a községben, ott konkrétan már... Beszéltetek emberekkel? É, igen, igen, beszéltünk, volt is kísérlet erre, hogy, mm. hogy megcsin, megcsináljuk. Volt is olyan polgármester, amelyik benne volt, de ugye ez nem lehet egyedül. Tehát itt mindenkinek ugye, közösen ez olyan, mint a társas házi lakóközösség. Ez olyan fontos, igen. Igen, és addig, mm. de ugye, ugye ez is bizonyos értelemhez ez a demokratikus felépítéshez. Tehát ugye addig, ameddig egy településnél, ugye valahogy nem, nincs egy ilyen katasztrofa helyzet, vagy mm. hogy olyan nem megyünk el a... nem tudunk már hova hátrálni. Addig nem érzik ennek Addig nem, nem érzik elég. Tehát uh -huh. ez, ez egy nagyon nehéz... Tehát ez egy nagy... De mondjuk az a gazda, akinek szóval, már ma ezért idén nincs bora, az már Akarja. Szóval, tehát az már érti. A a belegondolunk, hogy a török időkben én, és a nem véletlenül, mm. hogy az Rigniek, a a Frangepán, a Nádasdi, mm. Eszterházi, ezek, voltak, a, ezek aggódtak a törökök miatt, mert hogy az ő birtokaikat fenyegette elsősorban. Azok, akik ott a, a északon voltak, ugye, a kevésbé, de nyilván tehát ez mindig, mindig akkor jelenik meg, és tehát hogy, tehát itt ugye még a határán vagyunk annak, hogy ugye nem is civil szervezet, nem is egy hatóság, nem is egy intézményesű dolog. Tehát, tehát amikor a feudalizmus idején, amikor szervezték ezeket a különböző kis autonóm közösségeket, termelőegységek voltak. Tehát akár a bányoközségeket, akár hmm. akkor hmm. is voltak erdőbiktok, a földközösségek. Vagy a a százvárosok, nem ilyenek? A hú, ez fantastikus. Igen, igen, igen, igen az erdélyi Remliszt. száz és székely, erőtemplomos területek, tipikusan ilyenek voltak. Vagy az őrvidékek, az őrség, vagy a székelyeknél is, ugye bizonyos feltételek mellett kaptak, ugye hát azt mondták, hogy kiváltságot, de tulajdonképpen szabadságot kaptak, de bizonyos ellenszolgáltatással Hozzá kellett járulni ugye, hát az ország fenntartásához. Most azért akkor nem kellett megvívnünk azzal, hogy az életmód túlfogyasztáson alapszik. Nem, mert annyi, annyit tudtak fogyasztani, tehát, amennyit tehát, elő tudtak állítani. Tehát ő, nekik ez a fenntarthatósági kérdés, ez, ez nem úgy jelentkezett, hanem, hanem csak, hogy megőrizzék azt, a, azt az élet lehetőséget, amiben vannak, hogy azt hosszú távra több generációra biztosítsák. Igen, de benne volt egy olyan nagyon erős motiváció, tehát például akár a jászoknál a kunságban az erdélyi szászok, székelyeknél, északon a cipszer szászok, de az őrvidéken bárhol, őrség a mezővárosoknál is, hogy tehát ők a saját adottságaikat, természeti és hát egyéb kulturális adottságaikat próbálták hasznosítani, de ezzel ők gyakorlatilag föntartották azt az államot, amelyik majd ő megvédi. Ugye hát ez volt a, meg ugye a bíráskodás, közigazgatás, föntartja. Tehát én értelemben az egy nagyon szerves dolog volt Na egyébként. Most, ha jól értem, itt van olyan van szó, ami a hétköznapokban, tehát van ebben valami szokatlan, hogy ez egy olyan erő, el, összefogást igényel, olyan fajta együttműködést, ahol, ahol olyan, hogy mondjam, szereplők működnek együtt, tehát az abszolút, hogy mondjam, egyszerű állampolgár, aki, aki, aki csak maga, tehát nem képvisel senkit, csak saját magát. Van az egyik oldalon, a másik oldalon van mondjuk egy, egy vállalat, aki például használja ezeket a dolgokat, aztán vannak termelők, aztán vannak hatóságok, aztán vannak ö, Köz, mindenféle közbűsős szereplő, különböző civil szervezetek, akik esetleg civil szervezetként kívánnak ebben részt venni. De ez nem egy civil szervezet, hanem ez, ez, ez egy olyan fajta hát, együttműködést igényel, aminek tulajdonképpen én nem nagyon látom a demokráciában a, a, a gyakorlatunkat, hogy ez, ez, ez lehetséges legyen, mert pillanatilag nem, nem hogy a, a vállalat és a polgár áll egymással néha kíméletlen háborúban, hogyha ugyanazon a területen egymást érdekeit keresztezik, hanem ott van még a hatóság, sokszor a saját állampolgára vitatkozik az önkormányzatával, ugye, és, és az úgy viselkedik, mintha ő egy különálló hatóság lenne, és nem az a polgár Képviselni. Igen. És hát... néha egy, egy, egy vállalatnak ad igazat, vagy egy megészen meg idegen érdeknek. Igen, szóval valójában ugye elváltunk a, a természetes a társadalmi folyamatok valahogy elváltak, elváltak egymástól mm. Tehát ez mondjuk a középkor, egészen mondjuk az ipari még a vasúté vagy a gőzhajózásig gyakorlatilag ez szerves volt, organikus volt. Tehát Ugye nagyon jó történetek vannak a Balatonnál, hogy, hogy mindig abból tudtak megérni a halászok, amit ők ki tudtak szedni a Balatonból. Ha valamelyik évben kevesebb volt, akkor összehúzták magukat, Ha több volt, akkor az értékesedték, és abból valamit próbáltak összehozni. De ez mindenhol így volt. És, tehát én azt gondolom... Ezek a halászok általában együtt futottak ki együtt, mentek a halász. Igen, nagy a különség volt. igen. tengerre halászok, mint tudom, Dél-Amerikában, vagy Indiában, vagy különbözőeken közösen, egy közös csónakba mennek ki a különböző családok. Igen, talán izéten... most Adrien is így van. Tehát, de a, például na, erre a, a, demok, tehát a, a gazdasági érdek és az egyénis, a közösségi érdeknek az összehangolására, például nagyon jó példa, hogy dolgoztunk a jársságban. És ugye a jászoknak mindig is volt a nagyon erős kiváltságok, tehát ők töképpen a nádorhoz tartoztak, és annak fejében, hogy ők kiálltottak évente, tudom én, x ezer katonát, meg fizettek még valami eltartástól, vagy adót, szabadon gazdálkodtak, és értékesítették a termékeiket. És ugye a törökök, török időben ugye ez egy megszállt terület volt, és akkor felszabadult ez a terület is, akkor jelentkeztek ugye a korábbi jász és kiskun nagykun szervezetek, hogy hát akkor kérik vissza a hogy a szabadság leveleiket, és akkor ugyanúgy álljon vissza a régi rend. Na, de hát ez nem így volt, mert közben ugye örökösödési háborúk voltak ugye az úrgoknak, és hát szépen elzállagosították ezeknek a területeiknek a, a javait, Ami nem tetszett a jászoknak és a, a kunoknak, és tehát ez nagyon érdekes egyébként a közösségszervezés, és a nem tetszett. És akkor úgy, ahogy volt, egy az egyben lóra a pattantak, és a Rákóczi szabadságharcban ugye részt vettek, nem nyertek. Ugye kezdődött előre a dolog, de nem nyugodtak ebbe bele, hogy ezeket nem kapják vissza, és akkor elkezdtek ezek a katonáskodó, fölművő emberek jogászkodni. És addig-addig csűrték, csavartak a dolgot, 1743 körül Mára terézia újra, Megadta ugyanazokat a szabadságokat. ugyan a makkázi ugyanazokat a feltételeket. De mi volt az érdekesebben, hogy itt különböző képességű és birtokú családok voltak, és hitelt is föl kellett venniük, mert ezt nekik meg kellett váltani. Mm -hmm. És ezt a hitelt úgy osztották el, hogy minden családnak megvolt a maga porciója, és ezt azt nem száz év alatt fizették vissza. Tehát generációkon keresztül. Úgyhogy hogy gyakorlatilag nem tudunk igazi konfliktusokról, Ugye ma egy mm. társaság közös gyűlés, hát egymást épít az emberek. Itt viszont ugye, hát mm -hmm. egy boroszt elősztereződése. Ugye, ez, ez, mondjuk az, mondjuk a, be... ez volt a redemció, a megváltás, és ezek az emberek a redemptusok. De csak a belegodnak a huszadik században. Hol van egy olyan száz év mondjuk a huszadik században, ahol, ahol egy család, igen. száz év múlva még ugyanott van, ugyanaz a család, még nincs kifosztva, még nincs elüldöző, igen. még nincs megölve, előző még előző. nincs de nem tudom én, hol. Tehát nem változott fölötte a, a rendszer háromszor, négyszer, az ország Jó. esetleg a feje fölül elment. Tehát, van. Igen. Igen. Igen. Azért kellett egy, egy, egy relatívebb békés... Ezt voltam a egy konferencián, konferens. ahol ugye az volt a feladat, hogy hogy a magyar, talán bírtok, valamik valami kis eszélytött, és egy kronológiát, és akkor ezt odaadtam egy, egy amerikai hölgynek, és a, hát ez olyan négy-öt oldalnyi volt. És amikor a 56 után a harmadik T.S. szervezés volt, ez a jött a háztai, 60-as évek én fölnézett, és azt mondta, hogy, ez hogy lehetett kibírni. És akkor még hátra volt, még 30 év, és akkor még a privatizáció nem is beszélre. És Tehát... még mindig ott tartunk, hogy egy vállalkozó hogy mondjam, tehát mint a, mint a csengő frász az 50-es években van ma ilyen adó változási frász, mert minden érde kitálnak valamit, amitől, amitől a terveid nem olyan lesz. Hát most már talán nem annyira hát. drasztikusak, de voltak, voltak évek, ahol, ahol elképesztő hát most, változásokat most is megjelenik ez, hát ugye csináltam. itt a lakásépítéssel kapcsolatban. Ja, igen, ez az áfagy áf csökkentem, és, a, és aztán visszak. Ilyen ügyes. Ez, ez, ez, Borszató, tehát ezek egy olyan... Tehát ez csak valami rablád, jó. Nem csak rablás, hanem ez nevezik, olyan, olyan adhok ciklusokat visz be a gazdasági életbe. Tehát, Igen, a, teljesen szétszilálja. Tehát, van is egy ilyen közgazdasági mondás, hogy, hogy sokkal hatásosabb a rossz törvények, hogyha azok nem változnak, mint hogyha évente jobbnál jobb törvényeket hoznak. Mm. Ugye nem lehet érdek alapon hozzá Ugye, mert az is, amit ugye mondasz, hogy hogyan tudnak beilleszkedni ezek a. Ezek a jó gondolatok az intézménybe. tehát ugye minden, minden a társadalomban, minden, ugye az érdek, tulajdon, pénz, politika az le van fedve. Tehát minden új dolog az valamilyen érdekeket sért, vagy, vagy, vagy kárt okoz. Tehát ennek a megszervezése, ez nagyon nehéz. És azért van az, hogy mindig a úgy pillanatban történnek, amikor már nincs más megoldás. Tehát ezért lenne jó ezeket valahogy intézményesíteni úgy, hogy, hogy minden egyes érdek az lássa azt, hogy, hogy hogyan tudja ő a, a tervezést, a létfeltételeit, biztosítani. Köszönjük szépen, itt abba hagyjuk, mert nem merünk újabb kérdést felvetni, mert akkor kiszaladunk az időből. És a Smart Reguló nem is volt szó. A Smart Reguló még nem, azt elteszik egy másik alkalomra. A demokrácia most adását hallották, Vargőt Béla volt a vendégem és egy hét múlva Péterfi Ferencet hallják, Búcsúzik Bányai Géza.